بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه على النبي وعلى اله ولا حول ولا قوه الا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وولده سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واعل أبدًا لساني بقولي Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala setia Lama sekali kita Sebanyakkan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. pada kali ini kita masih Nabi Berseluar oleh Allah Untuk meneruskan puasa di puluhan Allah Dan sama-sama kita dapat Menaikan puat kita kepada Allah Iaitu dengan menjelaskan sumat jam Baru-subuk secara berdimasak Pernah pilihan Pada pagi ini Saya akan ambil sedikit Tentang Kuliah kita yang lalu Tentang doa ya. yaitu Ayat yang terbicarakan dalam quran yang mana ayat itu <tuh> di di antara ayat-ayat kuasa dalam al Quran Wa iza sa'ala 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watak ila daraja'an fa liyattiiuli wal-ladziin su'al umr. Beliau membicarakan banyak tentang kekuasaan pada diri Muhammad. Pada pagi ini kita membicarakan tentang syarat-syarat doa. Ya, syarat-syarat doa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mana Nabi berdoa, Nabi mengangkat tangan, ya, Angkat tangan dengan menampakkan setiap, ya. namanya nampak putih, setiap nabi itu nampak. Maknanya Nabi agak tangan Macam tidak tepikkan Dirunya Itu bukan, bukan. bukan. maknanya Tangan Nabi yang tak doa tinggi Ia. Makin lama Nabi SAW berdoa Makin tinggi tangan Nabi Makin lama doa makin tinggi Kita macam mana Makin lama doa makin rendah tanah Ya bila nah, pula sandi Allah yang di rumah, kan? Eh. So, hantian di Imam, cikgu tak. Bangun sembuh. Setahun, maki, makin rendah, makin rendah, makin rendah. <tik> Jadi, bila wajahnya, pasal Imam ni baca orang panjang ni, eh. uh, Imam menjawab, sebab makan hati panjang ni. Hehehe. <tik> Kalau makan mie, oh, bengkaknya lah Baiklah, baiklah, baiklah Syarat-syarat doa ah yang pertama Ialah Berdoa okay. Dengan doa ah, itu kita kena Syaratnya sebaik-baik Kita kena terhudu Untuk miskin yeah. Kalau tak terhudu pun boleh Tapi sebaik-baiknya Berdoa ah, ini Di mana sahaja Ya, kita kena berhubung ya. Yang berhubung Menutup orang Bila mana nak berdoa Saya dutup orang ya. Bukanlah semayang Saya kita berdoa Sebenarnya pasal semayang Terkejap Dalam semayang Kita dutup orang Benar-benar apa yang nak mengajar Keluar semayang pun Pergi mana-mana keluar daripada rumah bukan mahram itu kena awak itu Kita kena tengok anak-anak Mungkin anak-anak yang suara agama Dia faham Bukankah anak, -anak Dia faham Bila mana pun nak tahu mahadi Cepat dia ambil tidur Nak tutup ke mana Mana dia faham agama Dan hujikan yang Bukan bermakna yang sekurang, dia bahas, dia tak seorang kamu tidak faham Kalau jadi kurang pemahaman. Ini Bapak kita. Ya. Sebab itu dalam doa pun kita perlu buat awal dalam zaman Profesor lagi berdoa. Kan? Ya. Kalau <kuh> ya. eh. pergi nak panggil nak panggil nak panggil nak berdoa. Itu kan. Ya. Sebab melalui ini nak tolong minta nak, apa -apa lah. Bola, lah. nak diminta apa-apalah pada orang so mana-mana tak dialah orang nak diminta duit pun takkan dekat tu penting eh pergi-pergi interview orang tu tak toping dia wala dah nak imbau lah tu nak guru ke mesti patut eh orang tu panjang overthinking ni dia ni betul pergi tu buruk kenapa dekat panjang Tidaknya usul indik macam diri itu Tentang saya tadi yeah. Maknanya begitu Bila mana kita nak berdoa Bagaimana kita dengan Allah SWT Berdoa dengan kita setua orang Dan semayang itu setua Di waktu penyayang itu pun Sama-sama juga setua orang Yang yeah. ketiga kita disunatkan Menghadap kiblat Berdoa, menghadap kiblat. Nah. itu, kadang-kadang kita doa kita nampak. Enggak ada sakit melekat belakang doa. Ya. Kalau tak ada kita pun boleh doa. Antuannya baik-baik hendaklah yeah. kita. Ya. Tadi kalau kunjungan di rumah orang kita tak tahu kita kat mana. Betul tak ada di mana dekat tu kat mana. Tak tahu apa-apa lah ya. Wala kita pada Maknanya adalah yang baik lepas semayang tahu tinggal tu tak mana Mana menghadap tinggal Apa Apapah lagi pun Depan apa Depan apa ya. Saya pernah kali di tu Maka untuk Pergi cari kompas Pergi buat uang Saya keluar Dia tak menghadap tinggal Lepas saya Ada warakku tu Kenapa tak menghadap tinggal Tak ada tak apa Doa Bahagian di tambang doa mengadap iklan Dada kita ke atas iklan Dada kita ke apa Ada Kemudian doa ni Maksud Usyung dan Tawadong Usyung Fokuskan apa yang kita Kalau kita doa Tampak Usyung dan doa Macam mana Allah Ta'ala nak berni Fikiran kita bercabang, bercabang Kemudian doa itu Tidak tergesa-gesa tidak patut-patut dia macam adab munuran. Hmm. Kemudian mestilah berselawat kat Nabi. Dalam doa, kita mesti mulakan dengan Yang pertama sekali mulakan dengan puji-pujian pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Mula. Kemudian selawat kat Nabi. Allahumma salli alaihi. Al Banyak selawat. Selawat apa namanya? Ta'rijiyah ada. Ya. Selawat shifa. Allahumma tabiyya ala sira Muhammadin tib alulubi wa tawalhar. Salaah shifa. Salaah man? Ha? Salaah nujiyah. Allahumma tabiyya ala sira Muhammadin salat nujiyah. Ia yang jemil awal dan akhir. Salat nujiyah. Rasulullah tak kalau kita, kalau kita hafal tak ubi. Banyak yang jarang antara ni ialah selawat syifat ya, selawat syifat tu apa saja sakit apa saja sakit yang Nabi biasa dalam doa doa Nabi kita Nabi menjampi orang sakit Nabi membaca doa syifat iaitu selawat syifat sambil baca fatihah selawatnya selawat syifat sebab selawat syifat tu penting ya Maknanya selawat ni banyak Bukan cicit Selawat ni bukanlah ketika nak berdoa, Tapi dalam hukubah pun jadi satu perkara hukun Ketika mana hukubah jemaat Mesti ada berselawat Terasal Nabi Dalam hukun hukubah Kalau tak ada selawat Tidak stop hukubah jemaat ni hukum hukubah <tik> hukum jemaat -hukum, ada lima Azharul ni tadi So selawak kat ada kedua-dua kotobah Kotobah Tertama dan kotobah Tertama Setelah satu tak ada, tak faham kotobah Tertama Kotobah Jumat tidak sebab Bagaimana kotobah Jumat tidak sebab Dan raya Jumat itu pun tidak sebab Dia kena sembari yang sepuluh sebab Dan kadang-kadang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 Baris tengah lima dipotong, potong-potong-potong sampai nak tempat kita tidak nak, tidak. Tidak tak nak, dia, dia nak panjang rumah dia potong, terpotong yang muluk. Memang terpotong yang muluk, buat. Ya, okay. masalahlah ni lah. Memang ayat itu tak. Baik. Kemudian baca dengan penuh harapan supaya dimakbulkan Allah. Dengan penuh harapan maksudnya kita mudah-mudahan apa yang kita doa tu dimakbulkan oleh Allah. Ya. Doa apa Nabi SAW minta pada punggung mudah luahan semua yang diterima, dipunya, dipunya permintaan. diakhiri dengan selawat dan salam. Akhir pun kena tutup dengan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhir dengan selawat. Seeloknya kita mengetahui isi makna doa. Seelok itu Walaupun doa tu pendek, tak semestinya doa tu panjang Kadang-kadang ada yang baca doa panjang Bila tanya makna tak tu pun tahu Tak faham Yang penting doa yang kita baca tu Ialah doa yang kita faham makna isinya Walaupun pendek Ya beritahu, Ada satu cerita, mestinya Tak ada orang tu, dia baca doa Doa apa, tapi doa masih dah Oweher lagi masih doa pendek, masih doa, doa buat apa? Doa buatlah apa-bahana hatinya, tujuan Allah SWT. Ya engkau marip, apa-bahana hati hati dunia, atas apa-apa kejahatan, apa-apa yang ada di dunia, apa bilangkan? Sudah, ah, pendeklah. tak peduli? Najimu kau, doa tentang beli orang beli apa Orang Mau baca beberapa doa, mau semakkan doa ini. Ada tu ujian doa ini, doa apa nyer? Pengajaran ni, dia kata ada tanya iya. Doa Allah taala ada di dalam dunia asalah, wfi al-akhirat asalah, waqina adzabanah, warahmi Betul? robana adina di dunia dan itu paling paling pada paling penting nak robana adina paling penting tapi doa itu mohon rahim semua sekali itu minta minta minta kebaikan Datangkan kebaikan ya Allah Datangkan kebaikan diri semua ini kita nak mulai baik dalam doa-doa lain pun sama. Semua di dalam bentuk bahasa-bahasa Nak baikkan di dunia nak baikkan di akhirat. Wafiah, kalau di sana di akhirat pun nak baik. Wafina ada benar di akhirat itu, jadi tak jauh dari pada itu lah. Yeah, baik. Ha, itu yang kita nak kamu daripada kuliah kuliahan lagi ya. Ya saya nak membicarakan Sangat berkuas di belakang ini Berkenaan orang yang Sengajuh meninggalkan kuasa Orang-orang Saya tidak Meninggalkan tanpa usul Tanpa taktik ya. ha, Ini kita tidak tahu Terus Macam mana pula orang itu Jika tapi tidak puasa ya. Macam mana kalau orang itu Kalau dia Tidak emayang Tapi puasa Semayang tidak Semayang mahu tidak Sebab memang tak menjadi satu Dia punya cara untuk dia Daripada zaman itu hmm. Sampai hari ini dia tidak memaksa Dia memang semayang dengan sebenarnya dengan alat-alatnya Semalam panggung ni Tak pernah macam ni Tetapi Ramahal dia puasa Puasa, puasa takkan dia tidak makan tidak nak minum Puasa, jalan mana puasa ni? Sarut, sarut Tak ada dalam Tapi dia tak makan, tak minum Bila orang buka puasa, dia tak akan minum Sedangkan semayang tu, Nabi kata-kata Suara suara so, iman hmm. Semayang tu, siang hadam Bangan parah sahar, bapak hadam Setiap dia meninggalkan semayang Dia telah meruntuhkan hadam hmm. Maknanya tersebilan adalah orang yang tak semayang tu Suara kuatnya ada diterima Allah. Ah ha, jadi tu persoalan so, dia, adakah orang yang tak puasa itu, uh, ada orang tak sembahyang tu puasanya diterima Allah? Yeah. Baik so, tu sembahyang pilihan, puasa yang yang jika seseorang dia tak boleh nak berhutang dengan Allah. Sembahyang, puasa ni kalau orang sakit dia tak puasa Orang hidup kalau di masing, dia mati, ni ke dunia Ni sebab dia tak puasa Kau kata dia waris dia Wajib melaksanakan puasa dia Zakat pun macam itu juga Haji Juga orang lain boleh Zantikan ataupun Buat ibadat untuk dia Tapi semua kalau mana dia takcik Terlalu tak takcik dia tak boleh semaian, bolehkah dalam masa di tolong semaian untuk dia kita semaian selama tiga bulan? Tak boleh. Boleh tak dia semai dengan apa kopi dia? Tak boleh. Senang tak ingat, ingat Allah anda. bukan tak ingat, sangat boleh. Ada soalan bolehlah dia memfakwa berbuat apa tuah, berfikir pernah tak dia? Mempatuah, dia mempatuah, jadi satu-satu yang orang jangan tak semayang, kalau memang sini uang tak semayang, antar boleh bayar video, uang antar mahir, ini sepuluh huni bukan, jadi dengan tak semayang, tak pernah saya jumpa dalam mana mana berapa lama, hati semata itu orang yang tak semayang boleh dibayar dengan video saja. Kuasa, yang tak kuasa bayar beliau ada Tapi semayang Tidak ada nanti Terjebalik Kalau dia dah masa dia mati Kemudian dia lihat, dia kena sotok Dia kena sotok semayang dia Ataupun sebelum ni dia tak semayang Bila dia sedar Alhamdulillah balik Kepala Islam Kepala taubat balik, di mabuk semayang dia Alhamdulillah Diterima Allah Baik kerana ni, ulama ulamak dia menyebut Sengaja meninggalkan kuasa di dalam apa? Kan, Berdosa besar Berdosa besar Ya Adi lupakan, selama ada orang yang tak kuasa tadi Dia ingkar perkhidmat Allah Ingkar ayat Allah Rasul Al-Quran, dia adalah jadinya putih bahagia musyia tidak berlama-lama Korang dalam ayat quran Tentang Wajib kuasa Mekah ayat bergerak ada Mana ada Mana ada maksud kuasa Tak ada Boleh Dia ada Pada waktu itu Dia ini Jelas Orang bergerak pada orang yang Saksim Sebab dia menafikan Ayat Quran Menafikan perintah Allah mana-mana ayat Alam Tuhan Dia nabikan tak ada Ataupun bukan Ataupun Apa yang dia ingat Maka dia nabik Maka kan nampak Ayat itu Dia tanya Maka semua orang itu kita tanya Tanya nah, Maksudnya Pada waktu itu Dia dituruh Bertaubat sebagaimana orang otak Sebab dia dah Dia, keluar, dia dia suruh obat Obat Kalau dia terus ingkar Tak nak bertawabat Islam tak ke Hukum Islam tak ke hukum Islam Dia wajah dihukum bunuh wajah dihukum bunuh Berat Tapi sebelum dihukum bunuh Dengan syarat Dia ini telah lama menghasilkan dia bukan ma'alat, bukan orang baru, kenal Islah di kemudian dia hampir dengan ahli ulama. maksudnya kalau dia hampir dengan ahli ulama, dia hampir dengan orang orang yang tahu mengenai alamak, dia boleh tapi kalau duduk jauh, kenal berdahan sana tak ada maklumat, langsung dapat tak ada dan jenik, tak ada dan lebar, tak ada langsung macam <laughs> mana dapat mengenai buku pun tak ada, pasti apa Ani ha, memang tidak tak tahu jahil langsung Tujang kita Ini memang kita Adelainkan bar, internet, adelainkan semua Buku wajah banyak Tempat seorang mengajar, seorang semua mengajar Dia tak nak pergi Tak nak dengar orang mengajar Tak dengar, tak nak belajar Tak nak mengajar Tak nak mengajar umum Sebab, ini bahagian dia itu, kalau macam ni Hukumi dia berusaha besar Hukumnya dah tapi Dalam kanan seburuk dia ni dah mengikah wajib puasa Dia ada orang yang tanya wajib puasa tapi dia dah puasa I think ni yang ramai Kalau hmm. nangis, dia kena tangkap kan hmm. Dia tangkap di kedai warung Cina Mentuh hmm. Tuan lah eh, Warung Cina banyak dekat temiang tu hmm. Tangkap puasa tu hmm. Kan? Hmm. Tangkap-tangkap di tanya Tanya dia, apa dah tahu tu? Tahu tak puasa ni wajib? Tahu tak ada orang-orang pasu-pasu ha? Okey Dalam keadaan ini Islam, ulama' menghukumkan orang ni orang Tahu tak, ya? Tak patik Maka pemerintah Nampu, pemerintah Orang merajik di penjara Tak okay. kira-kira Tak Bukan penjara Bukan Islam, Islam. Islam eh, ajak penjara diperjarakan diperjarakan tapi hamil-hamil itu mengajar supaya dia berpuasa halang dia makan siapa dia makan dia belum menjara panjang subuh dia makan sampai matriq selalu ambil ubi makan kan hmm. yeah. maknanya di situ eh, mengajarin berpuasa di bulan Allah di dunia lain kalau orang, orang itu dia kita pula dalam Quran yang sebut orang nama ribam Kepak-kai-kai Tahu adat sekali Barang siapun yang sakit atau dalam keadaan bentuk sapi Dia boleh buka-buka Tapi dia mengalami sakit apa-apa Kala-kala kakak pening kepala Suami dia beritahu saya Abang hari ini pening kepala, tak perlu sukar sebab tak kering payah dikit Demam dikit ke Dia ya akan ya, berjalan tak puasa Tak hmm. ya. boleh Yang betul sakit-sakit yang kata kan Sakit dalam puasa Memotorak perjayaan Itu memang Tak payah Dia berpuasa drawers drawers Dan dari puasa Sakit itu Boleh memotorakkan dia Sakit pakai temuk Yeah. Ataupun sakit yang memang nak Ataupun memang sakit <tuh> Tak ini dielakkan Mesti dia mengambil makanan Ya yeah. Sebab so, itu ada pilihan ulama sedang Bagi orang yang sakit ni Dalam menerikan ubat Berta dia tahu tak macam mana nak bagi ubat Memasukkan ubat ke lupa sakit Bagi orang ni ada orang yang tak cakap Sampai yang Galatis Buah pinggang Adakah Dia batal Bosa Galatis yes. Buah pinggang Galatis Buah pinggang Ni Dia Mengenyangkan Orang tu Ke Merawat Merawat Kalau merawat Dia bukan Satu Mengenyangkan Dia tidak Berapa Bosa Sekalipun Ubat yang masuk Ke dalam Tubuh badan Melalui Sundikan ataupun wayu masuk warna-warna tahu ya. yang tidak menyenangkan. Pro. Mancredi di Jakarta waktu. Begitu juga digestion. Masuk ubat. Ya. Sebab di yang pakakan kuasa kita ialah dengan memasukkan ke dalam rongga. Rongga ni benda yang berubah lubang, lubang. Ah, lubang hidung. Lubang telinga, lubang bawah, ada lubang. Itu lubang Dengan benda tu sampai kepada paru-paru dan boleh menyiangkan. Kalau masuk melalui itu, yang menyiangkan, maka dia kena pada di dalam. Kalau berjurus, dia termasuk dengan perubatan, atau tak ada Bermakar yang lari tak barang siapa yang sakit Sakit ni dia murah dia ya. Kalau dia puasa dia kena Kena berbuka Dia kena makan bas untuk kehidupan dia ya. Maka dia kena ganti Fahid <tik> jatuh min hayyah min orah Lagi ya. Ataupun dalam kat Musafi Iman Syafi'i kata Iman Syafi'i rahimahullah Adalah Damiah Al-Fat Walaupun bermusafi puasa kita sekarang ni pun habis perjalanan kaksi Dulu lain lah, dulu naik pun perjalanan kaksi Sekarang ni Nak lepas ikon Dan kita Sekejap dia sampai Walaupun dua barang malam Jauh, memang boleh dua barang tu. Bila mana dua barang perjalanan Asal boleh buka puasa boleh. Ataupun memang boleh dia Tak puasa tapi mencari ini kerja yang mencari ini bertukar pandangan jauh. Hukum yang dibuat itu semasa dibangun dah lain. Di patuahnya. Bila mana dia pindah, perlu sih patuah dia ubah. Baik. Atas nak tahu, kerana tak ada janggi Sampai bukan. Sampai setahun begitu janggi orang nak mudah buat ibadat. Di muka tu sekarang ni dah hampir teri ya? Teri Teri Daripada Mekah pergi ke Arapah Ke Buntarifah Keminat Oh senang ni, suruh anak tidur malam di, di Minat Naik tren je ya? ya. Naik Arapah naik teri Tadak sibuk, camp dengan, dengan, dengan, dengan Jalan raya Mekah sibuk Tahu tak, kenapa namanya ni Jalan raya Mekah Sampai dah hampa orang nak mudah ibadah ni Tahu aku menggunakan helikopter Tahu aku nampak Tahu aku kaya Tidak Kaya Helikopter lah helikopter Bersih bagi dia Tidak Atau tak boleh nak menampak orang helikopter Tahu tak nak jalan punya tak boleh Tahu tak benda-benda ni ibarat bukan benda yang kita sampai nak mudah sangat sampai mudah dengan ya? walaupun dalam puasa yang tak nak bagi mudahlah qul huwallahu ahad wala ya? Allah taala qul muhad dan wala yalid wa la yulad tak boleh kan? siapa yang sakit boleh buka puasa sakit yang mudah menderahati siapa yang menderahati boleh tak puasa tapi kena kan, kan. ya. nanti tapi dalam waktu semayang Sebab semayang Dia tak semayang, dia meninggalkan semayang, semayang. Dia tidak sengaja bersusah Tapi kalau dia meninggalkan semayang sebab lupa Tidak sebab dia tertidur Tidak bersusah sebab dia tertidur Tidak sengaja, dia kena kotor Tapi orang yang tak meninggalkan, dia, ingat, dia Kembali balik kepada hutang Agar dia boleh kotor semayang dia Cuma tinggal, adakah Kena potok lah, kena potok juga Tak ingat lah, berapa-berapa ribu orang ke hati? Saya ingat lah Kena potok dia lah Kena buat semaya sunat Ada setengah pendapat, ada dengan tekan Dia tidak boleh buat semaya sunat Selain mana dia tak habis potok? Ah, dia nak buat semaya Kalau tak darabin, dia tak semaya, tarawai dia lah Tapi, kenapa? Mengapa tak semaya tarawai? Eh, potok tak habis tak hati Tak <tolah>. mati dia nak habis potok So, Kalau begini nak buat konsultan so -so -so. macam orang meninggalkan kuasa lembaga, tak boleh kita potong, ya? Tak boleh buat konsultan. Eh, potong pun tak kita buat. Jadi berbilan kelimpuan kita. Jadi berbilan saya muslih lagi sebalahnya. Amalan yang dihormati oleh lembaga, apa yang kita tidak buat? Apalagi kita dalam kan kita dah pergi pada pasal yang kedua Pasal yang kedua Hari ini 12 tahun Pasal kebulan Sampai beri lah separuh dah Ya, saya memang Cuma akun hampir separuh dah Hahaha Makin jauh, makin jauh, makin separuh, makin separuh Abang, itu selalu menjaga kakak dan berdakwa dulu Cuma sudah dicampur kan? dan mungkin kita bersung-sung saja kita berpunyai balai dan pergi-perti pergi-perti lain ya berpunyai, berkampu air kerja boleh tampung ke berbeza, selain suatannya dunia selain itu ni kita sedang melawan satu nafsu yang ada di luar kau pergi Basar Raya sekarang, dah selalu Raya ke? Bukan juga Kau pergi Basar Raya Kejayaan siang, untuk 10 orang buka Basar Raya Tapi pada beragian lah, contoh lah Contoh Dia beragian ada? Dah, dah beragian, kurang pun bayar lah Masa-masa tu lah kurangnya Suatannya tu? Ya, TV nak muliak, itu lain. Jadi yang tu peter nak nak buka ambilan ni, nak buka ambilan kat mana tu? Hari ini, hari ini pagi takulas tak suko, tiada tipe. Kalau yang lain, Ah, yang aman kan? Yang sebut sebenarnya banyak susah yang susah itu. Lepian dalam tengok, tengok Kita panggil berbagai-bagai ustaz Datang sebuah kita tengok Macam-macam dia nisah Imam Nabi Banciri Bekas pelakon <tengokan> <tengokan> ya, Macam-macam Boleh masuk semua Tengok dia punya pujahnya Apa dia punya ustaznya Kita tengok Kita akan nisah balik Semua balik Kita bisa tidak kepada Allah buat. Jadi, walaupun kerja masyarakat dulu, tapi dia memang, memang tak masih ingat. Tetapi lah, jadi suku pun, sehingga perbezaan macam macam macam. Boleh kata, kita tu adalah dahulu. Benar berdiri kan kita ni orang Melayu ni orang Cina yang berhubung dengan Ya Harap-harapnya Seperti orang lain yang sudah berhubung dengan saya ibu Saya ibu juga Sebab Mencari ilmu itu setia Tak habis Tak habis dengan ilmu Banyak ilmu Saya rasa ini dalam ilmu banyak Cikit ya Sikit sangat orang-sangat lagi Yang ya, ada orang ada PhD, ada Professor Makdia Professor Emeritus Makan Bawah ni dia pergi konvocation oh, tengok orang-orang oh, konvocation tengok Makanlah eh. Al-Nubrah Professor Macam tu ni Professor Emeritus Di Al-Nubrah kan? yang tidak tahu keperkara itu tidak perlu memaklumkan, tapi dikit aja di yang tu. Di sisi Allah tak ada, tidak nampak melihat tu. Mesti bau semua, tu kan? Ajar yang kita tahu. Maknanya ini kita pergi ke sebab seperti ini kita datang kerja ni datang dengan orang sekian ada tempat kiri pun. Semasa kita telah mula saham akhirat kita. Saham akhir yang dia tanam pagi dan pagi-pagi yang -pagi lepas Malam-malamnya Mak bukan pita tak dia dapat Bukan untuk pita saja. Yang dapat, mak bapa kita pun dapat saham Sebab pada sebab mak bapa kita jadi macam ni Sebab Tak ada sebab mak bapa pita jadi macam ni Dengan sebab kita dari balik Dengan sebab berikan kepada bapa saya jadi macam ni ya, Jadi macam ni tak jadi macam, tak tahu macam Allah Tapi Pak Jani macam ini Dia meninggal dunia ya, Mana saham dapat kat dia Dia pergi wajar Mana-mana tempat, semua tempat ya. Saham dapat kat dia, bukan baik, -baik saja, Dia pun dapat Contoh tuan, tuan datang nanti Datang semua yang berjumah Datang dengar kuliah mati Kulah suhuk Mak bapak yang meninggal dunia Dapat saham. Dalam ya, ya, lain kalau kita nak tahu tentang kami macam ni, macam lah. bulan pelarangan kita tahu banyak. kita nak tahu <tuh> banyak pelarangan pun, ya. Bulan lain tidak diganggu jam macam jam sembilan ini. Jadi kalau ada sesuatu kita tanya tentang aku, siapa? kita dah semai awal. Itu si tak ada bulan lain kita dah bertadarus ya? hmm. kalau kita terkecil kalau tidak bertadarus sekali kalau kita katalah tak pandai baca Quran Nabi lewat di mukanya yang dia cakapkan dia kata yang, yang tak boleh baca Quran eh? yang tak boleh bertadarus tak mampu nak bertadarus tapi kalau dia tak bertiga kita tak boleh baca Quran saya berani yang tidak boleh membaca quran Sampai dia Kita tidak boleh membaca quran Dah Takkan berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua Katalah kita Azam Lepas amatannya nak, nak baca quran Nak buat syarikat korang yang lain Sekian kalau Sebab itu kita ada buat belakang itu Belakang itu Kita buat ada, Mesti fokuskan kita boleh Macam-macam boleh buat situ itu boleh melalui Al-Quran Dalam ini boleh melalui Al-Quran Di luar masuk pun boleh buat halakan Al-Quran Kelas Al-Quran dewasa ha. kan? Yang bukuan buat betul-betul Isfadah ni ajar Yang nama ni Yang lelaki dewasa Tak okay. boleh, dewasa je Dan aku kurang nak tak nak Belajar ikhraq, belajar, belajar Al-Quran Buat kelas, ada sedang banyak Takkan ke depan tak boleh lagi sebut. Kau buangnya, sebab lewasa lain sikit, lebih lain sikit, dia punya calon gajahnya, dia, dia cepat, dia dapat. Buat guru-budak cepat, tapi katanya, lewasa dia ada kaitan lain yang boleh cepat pelajar Quran. Dia belajar yang Quran. Dia bukan pusat pelajar Quran. Dia, dia panggil guru, dia nak Quran. ya. bayar guru yang melajar Quran. Dia guru yang melajar sahaja. Panggil dan sahaja maknanya kalau ada yang tidak mampu bertadarus ya. di disana boleh mencadangkan seorang kurang-kurang dia membaca surah yasing oh, maafkan seorang kurang-kurang surah so, yasing orang melayu yang tak boleh baca kurang dia boleh, boleh, boleh baca yasing ada tak tapi dia boleh baca surah yasing eh? hmm? surah, ha. surah yasing surah tak boleh lancar surah yasing surah yasing tak lancar sebab biasa ada Orang Melayu Menjumat yasin Sahaja Allah yasin Tahukim yasin Nak mati yasin Ya, macam-macam Bisa surah yasin Semua orang-orang yang dibaca surah yasin Tak rapat baca surah yasin Dia bacalah Surah-surah yang Nabi salib baca di antara surah Surah dan ahlak Setihih melafiqan anak, bayar perintah kalian. Paham? Uang lagi. Baca surah al-Falaq, ayat al-Muzdiil al-Falaq. Musafah sahaja surah al-Falaq. Surah an-Nas, ayat al-Muzdiil an-Nas. Ayat kursi ayat kursi Surah al Ida'ul Zulilatil Al-Qibda atau membaca surah Al-Kafirun yang mana dipandang satu perempat daripada Al-Quran itu satu perempat daripada Al-Quran itu surah Al-Kafirun yasin hati Al-Quran kamu Al-Quran yasin hati Al-Quran itu elah yasin surah yasin surah sejalan sebab apa Al-Quran? Satu perempat Quran surah Al-Kafirun, seperti ke quran surah Al-Adl. Jadi sudah pembacaan mahalnya, kalau itu tak payah belajar Quran, eh? <tuh, <tuh, cukup baik buat orang muda kan? Satu berpikir apa? Bila lagi buka tak perlu belajar, Maknanya pahala membaca surah Al-Adl? Bila ada orang, -orang kata langsung baca buat apa nak bagi macam soraya tin dalam bayi aloren di rumah ni anak dia eh apa nama dia soraya yasin? kita dia buat sebab bapa ni anak suka alquran tinggal orang bapa dia mati orang suka alquran jadi kita pun dia anak kita memang hamba alquran dia ada pun anak dia sini set Eh, kita bila mana yang mati Eh, baca Quran lah pun Eh, ramai anak Semua tujuh, dapan orang nak baca Quran Dia mati Bila tapi sebenarnya dia mah Dia boleh buat bergerak Dan tak boleh bercakap, tak boleh buka masalah Sebab dia nak mati Tak boleh baca, tak boleh ini pada lima waqad ini pula waqad ini dia ana tempat sampai ke luar wala baik wala kok baikku baikku kena pandai ke luar ana tahu itu efek Walau tsadil ya laula ku dalam harikatika jiwa mati ada tuan di yang membantu dia yang kandung salah patun, jariah Selepah jariah Sepak Tak tira lah, apa yang terselepah Terus malam Yang saya tunjukkan, betul Sebelum jadi menerima untuk bangunan Bangunan yang dipakai untuk Ibadat, sebuah sekolah. sekolah Buat sekolah, buat tempat orang memang mampu. Tempat tu Selagi mana bangunan itu ada Ataupun tidak ada talipun Mahalanya berjalan sampai kiamat Tak ada kiamat Bukan habis tak ada bangunan itu dah berusaha Buat lain tak habis Tak, pahala dia berjalan orang itu Contohnya orang yang mengarah Tidaknya Tidak taksir Tidak taksir, binom kasi yang menarangnya ialah Ismatian Pencahpih Dia lakmur dah matinya Berapa ini loh dia mati Dia mati pada tahun Ispohi ni mati Tahun berapa dia mati Adakah tulis? Adakah pita itu disahasai dengan mati Tujuh waktu tujuh puluh empat hijau Sekarang rm ribu RM1,000 Berapa-apa? Tapi kitab ini dipakai Dibaca oleh semua orang Yang boleh baca Digunakan Bukan ah, Tak jalan, jalan. Dan bagaimana Sebab kita dalam 3 eh, Suara bantuan jahil Dan selamat datang ini tempat Kita nak tanam, saham dalam, dalam bank Suara jahil Yang kedua Kepada Wa ilmun yun tazim Ilmu yang dia mafahat Macam mana? Ulama? <coughs> Ulama-ulama Usah so, yang buat korang kitab kita ada satu dulu ha. Apa kita punya hikmat kita pada Islam Yang itu bantu apa? ulama dia korang kitab Orang baca Kita Ketak Tiga Sampai saya tolong baca tengok Baca muka lah Orang buat buku <tuh> Orang baca lah Tapi macam mana dia buat buku Kan dia nak jual? Dia dah Dah dapat income daripada buku yang dia tulis takut lah Takut-takut Sembanyak buku buku Tengah tak dapat income yang lebih Buat buku Buat buku, buku, buku Buat buku Semasa-masa tak dapatkan Dia punya apa Ini kerajaan Menurut dapatlah beryakini tapi pada Allah taala. Eh? eh. Sebab itu dalilnya ialah sesungguhnya walahul salihun yang mereka itu anak yang soleh berdoa. Ah. Anak boleh berdoa ah, kan? Beliau hati doa. Ah. Ya? Nah, itu penting, diue, boleh penting, satu penting. Ke mana kita dah hati? Tak ada hubungan dengan Allah Ta'ala, tak ada hubungan dengan manusia Terdiri tiga keadaan yang tidak putus sampai ada. Sampai, sampai siangat Terpaksudnya Emu yang dimanfaatkan, orang lain memanfaat Emu yang dibagi, orang bersama-sama Emu itu, anaknya Seorang yang berdoa Yang lain, tidak ada. Itu tadi yang Ha? Dah itu Tentu doa Tentu dalam halim Walaupun suara Dia pun dia pun Takhid Ataupun Anak dia Tentu dalam Tentu tersebut Dalam Bila mana Bapak-bapak Tak payah Tak payah Upah Baca Al-Quran Anak boleh Di upah Baca Al-Quran Di baca quran tak baca Al-Quran Di baca quran dia upah Baca Al-Quran Takkan Anak dia Tentu Baca Al-Quran Itu hadiah dan pada timati yeah. pada doa tu doa orang ramai tadi saya tak diri itu doa yeah. doa ni insya Allah makbul kalau Allah tidak, tidak makbulkan, sebab itu doa Allah Ta'ala maka yeah. maka kita hanya bersilasi, bantuan kepada istimewa orang-orang Tani sama pula Taraon, berlupa Tadarus Nabi SAW yang tengok bacaan Nabi SAW pada Kaji Ibrahim yang tema nabi mereka di perhitun pada peralaman banyak hayat nabi terbanyak dua kali Dua kali semua baca nabi tema malah nabi. Kita tidak tema malah Kita nak mengetahui yang tema malah Kita Kita tidak mengetahui yang tema malah tak mau baca Dalam Kita tidak mengetahui yang tema malah tak mau tak mau baca yang ketiga, menanti malam Zahid Tepadar Dalam 12 malam 8 hari lagi Akan masuk 10 hari yang terakhir Allah Bermanda Ramadan akan meningkatkan ini dalam 10 malam yang terakhir Dan kita akan lihat macam mana Apa bidik-bidik yang kita akan buat Iaitu kita akan buat Tiamudai uh, pada hari Sabtu lah, ya. ha, yang ibu diri membuat dia. Kemudian terkena untuk ke padani. Jadi kita mula buat sama solat ibu beruang apa kita, kita buat nak, nak membicarakan tentang surah supadian. Absen itu apa lagi? Walaupun di masjid, jika masjid ini sama ada kaitan 10 hari yang tertinggi, ya. bertertawak. Ya, bersulap di antara jalan. Dikatakan amalan -amalan yang dikatakan amalan-amalan yang ini dimengu dalam bulan. Jadi oh. teruskan dulu lah. Yang mana-mana memerdekakan dia, dia mahu tahan orang kita dapat eh, sekali kan dengan perangnya uh, yang sumpah ini, majlis yang ini yang dihadiri semua ini di masa-masa yang dah datang dan juga surat-surat perkuliahan lain, ya. Assalamualaikum terfaham sejarah ini, kita warahmatullahi wabarakatuh.